Я повернув назад до міста, несучи в серці таку нудьгу, від якої хотілося завити вовком. Циган повернув на поперечну дорогу і посувався обрієм, тремтливим метеликом. Його захлюпувало осіннє марево, як кривда заволікає свідомість. Свідомість розбуджує зі сну лише вітер, лід і порівнянь. Я спіймав себе на тому, що з якогось дива мої думки перейняли марійчений тон і голос, і намагалися вкластися якимись журливими ключами, точнісінько так само, як у Марійки, на польський лад, манірно і сентиментально. За південь я знову був на подвір'ї, де спав під сіном. У садку між вологою травою гнили сливи. Я почав їх збирати і їсти. Надійшов господар – сивобородий селянин в драному півкожушку і зеленому пом'ятому капелюсі. Він боязко, якось немов корість власні очі, зиркнув на мене і, одвернувшись, рушив підповідку. Я відчував на собі його підозріло-зацькований погляд та продовжував мовчки збирати сливи і напихати кишені. «Треба було зі старим привітатися», але він так несподівано появився переді мною, що я розгубився. Він тільки спитав очима, що я тут роблю? І втік. А що я роблю? Хіба це можна пояснити? Адже ми давно не зупиняємося в розмовах на цьому. Я нікому не розповідав про свою роботу в казармах. Олекса мало говорив про свої картини. Ганиш майже не згадував про свої пісні. Марійка не балакала про музику. кривов'яз про історичні науки. Очевидно, ми займалися тим, що не могло мати в собі правди. І мовчали. У сад прибіг білявий хлопчик років дев'яти. «Ти хто?» – запитав він, узявшись руками в боки. Мабуть, його послали. «Не знаю», – відказав я. «Не знаєш?» – здивувався малий. «А я знаю, хто я. Я Семен. Я Прокіп». «Чого ти їси гнилі сливки? Принести тобі добрих?» «Я вже наївся. Якщо ти голодний, то прийди до хати, вклонися, тобі подадуть, чим багаті. Ти ще ляжеш тут і вмреш, тоді татка заарештують». «Не вмру, я здоровий, я йду до Львова». «Не дури, сюди вже приходили вмирати. Ти поганий, хочеш, аби татка заарештували через тебе». «Ні, хлопчику, я лише стомився. Я тобі винесу лемішки і йди собі. Нащо нам напасті?» «В тебе розумний батько», – сказав я. «Він боягус». Хлопчик підступив ближче. «А я не боюся нічого. І вийшов тебе прогнати». «Повір, я не вмру. Але ж мені тато не повірить». «Добре, зараз піду». Хлопчик зрубав порутом ясно-жовтий заснічений соняшник і у вінничі над хатою загупали його босі п'яти. Через хвилину він повернувся в сад. «На тобі, лемішки, з'їж та йди собі. Ти сердитий. Я справедливий. І багато не розбалакуй, не заговориш. Лічу три рази до десяти, щоб тебе тут не було». Я знову подався складати звіт. Я з'їв лемішку і ліг під стіжок. І я бачив по його очах, що він умре, промуркотів наді мною хлопчик. Що з ним робити? Ну і влипли. Раптом він з розмаху оперезав мене прутом по плечах. Я кинувся, але не підвів голови. Хлопчик походив задовперед біля моєї голови і побіг до батьків. Під хатою загомоніли, і я заснув під ті розпачливі побивання, цілком байдужий до переживань господарів. Вночі я почув коло себе тихі скрадливі кроки. Я протер очі і побачив силует коня і пузату тінь цигана з сином за поясом. Циган не здивувався, стрівши мене знову. Засунувши циганча в сіно, він ліг під стіжком головою до мене і гірко зітхнув. Я його не розпитував, чого він повернувся, а він був не з говірких. Накотився туман, пробирала сирість. Циган насмикав сіна і вкрив плечі. Посупівши, він запитав «Спите?» «Ні». Циган зітхнув, надовго замук, а потім озвався.